Selamuleikum të nderuar televizionist, paqja mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin me ju. Ja ku erdhi radha si çdo të premte takohemi bashkë për të realizuar emisionin tonë dhjetë i nzar i arsyes. Tema për të cilën do të flasim të nderuar televizionist është metodologjia islame në luftimin e së keqës dhe me mua në studio për të bashkëbiseduar në lidhje me këtë temë janë mysafirët tanë të nderuar nga Mitrovica, Hoxha i Krem Mavdiu dhe Enis Rama. Selamuleikum të nderuar dhe mirëse erdhët. Selamuleikum selam. Fillimisht ju pyetet për bashkët qka në nëmkuptoj me të keqen si pas definimit e islamit? Bismillahirrahmanirrahim, falenderimet takën Allah të madhrua, përshëndetje dhe bekimet janë pra të dërgëmurin ti Muhammedin sallallahu alaiqt dhe sallam. E keqja dhe emira janë dy gjarat cilat prej se e egziston duniaja, e egzistojnë edhe ato, dhe ato gjithë një qëndrojnë përbal njëra tjetrës, janë në një farë mënyre sprov për njerëzit, se kush do të shkoj pas të mirës e kush do të shkoj pas të keqës dhe varsisht prej asaj se qka njerëzit do të zxedhen për vete edhe do tjetë për fundimi i tyre. Definimin e të mirës dhe të keqës Allah i madhuruar e ka bërë në përmjet shpalljes, por jo vetëm të kach por kër e kemi parasysh se shpallja gjithës e si është konform konform asaj aty mekanizmit të vlerësimit real të gjërave, të gjaverave gjerra, cilën e kam e kam mbiu, dha e ka instaluar Allahu në vet natyrën njeri, e njeriu, në intuitën e tij, në arsye, në logjikën e tij, atërvim në përfundim se çdo gjë që në të vërtetë është e mirë, edhe shpallja e ka konfirmuar si këtij, ashtu si që çdo gjë që në të vërtetë është e keq dhe e dëmshme, edhe shpallja e ka e ka trajtuar si këtij. Kështu që Islami tregon se cilat janë tkëçi aty numëron ata e çtu me radh, shpeshhet do të kxijat, shpesh mos hyrë në përkufizime. Pse një gjë është e keqe për arsyesë se në mënyrë të natyrshme konsiderohet se ajo njehet se është e keqe, dhe mbetën vetëm përdorimi i mekanizmave se si të ndrohet ajo ose si të luftohet ajo. Po allahu është vlef. Sigurisht do jo, të hojë ndërorum do të shtoni diçka në lidhje me këtë pyetje. Dhe më shfaqim dorë për ftesën e misionit të Losallonës, që vazhdimisht trajtoni temat nevojshme për popullin tonë të përcjellshme në për ta se përkat përkuzimit të keqës në islam nuk do të kemi mundësi edhe po desha që të shkëlarë nga hoja i nderuar që e tha por duhet të them sallallahu alaihi wasallam është ai që na ka krijuar neve dhe ai jë din më smiri se çka na duhet neve dhe se çka është e dëshmë e çka është e dëshmë për këtë sfyrimë si mysimtar ja kemi besuar aty i komplet çajt në definon të mirën atë të keqën dhe referenca jon për kët është fjala e Allahut Kurani dhe fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Nëse ju i referohemi fjalës së Allahut Azza wa Jalla Kur'anit për të keqen apo përgjithësisht kur flet për misionin e pejgamberua, Allahu xhallahu ta u jihlleu lehumu tayyibat u harrimu alehimul khaba'ith. Allahu xhallahu akushë në punën të keqen. Të dërguarit kanë urdhër që tualëjë njëjërzve, të hapin erën e dytë e të mirave dhe t'u ndalojë aty në gjëzat që është e keqë e dëmshme. Madje Kurani ka me shpreh "khaba'ith" që do të thotë e dytë, e pestë, jo e mirë, e dëmshme e kështu me radhë. Dhe dëmi i të keqes sipas kuptimit islam nuk përkufizohet në të keqen vetëm tek kësaj bote. Mirpo ai ka lançë keqë që e dëmton njërën edhe në botën tjetër. Kruçë e keqe sipas kuptimit islam i ka dy dimensione të botës së përkohshme këtë botë që ne jetojmë, por gjithsesi do të hasësh edhe dëmin ose të në botën botën tjetër. Kështu çdo që është dëmshme e keqe jo e mirë për fenë e njeriut, për logjikën e tij, për jetën e tij, për ndehrin e tij, për pasurinë e tij që njerë të këndëzën objektivat kryesore që ka arë shriati ti mbronë ato dhe ti garantonë ato ku do që kje që prejkë në këto objektiva kryesore, atërë kjo si pas kuptimit dhe përkuvërzimit vetarë këndëzërët e ndalua. Po, Hoxhani, si pas ti definimi, a janë këto të këqijat e një shkalla, apo dalojnë dukshëm në mësë vete? Normalisht në që se kemi parasysh e, atë që thamë ma heret, atërë do të thime dhe k dëmat nuk janë të njëjta. Prandaj lidhëmi shpejtë se edhe, edhe të kthijat apo të ndaluarat në Islam dallojnë mes vetes. Ka ndaluar së lash shumë e keqja, por ka ndenur së lash më pak e keqja se e para. Prandaj edhe sipas kuptimit të drejtë fetar, edhe mëkatet ndahen në dy lloje, ka mëkate të mëdha dhe ka mëkate të vogla. Pastaj ndran mëkat të ndran mëkate të mëdha ka disa mëkate që pejgamberi sallaallahu alaihi ve sellem ka thënë mubiqat, shkatërruse. Po tentim thonë normalisht kur i kaqur të shkatrúrese do një diçka një ekstra të mëdha moti për se të tjerat. Andaj në bazë të kësaj ndarje kuptojmë se jo të gjitha tekësit janë të barabarta, janë të njëjta. Por ato dallojnë të mëdha dhe të vogla në shkatrúrese e kështu me radhë vazhdimisht si për arsye që e pa. e sillin në në jetën e përditshme të, të një individi. Po. Hoxha e krem po flasim pra për tekëçe. Ç'rëndsi kushton Islami luftimit e luftimit të së keqes dhe çka nëse këto tekëcia nuk luftohen? O s'ka dyshim se e, aktiviteti i njeriut në jetën e kësaj votër silët në mësë këtyre dy gjerave, në mësë të mirës dhe të keqës. Ashtu që roli i muslimanit duhet të jetë në, në raport me të mirën, në promovimin e saj, në përkrahjen e saj, në përhapjen e saj, sa ma tefer, dhe kërë është në pyët i ja raporti i ti me të keqën, është e kunder ta. Ha? Dhe në thotë që të keqën ta demaskoj nga si nga njerë njerëzit e, ndodhen në në situata të atëra që veprojnë për atë që është duke mos e ditur se ato janë të këqija, andaj ata duhet të informohen, vetë njoftohen, muslimani e bën një gjatë të tillë, pastaj e zgjedh mënyrën më të mirë, më efikase për të luftuar ato, respektivisht jo vetëm për të për të shmangur të këqijat, për të larguar, mirë po, duke krijuar alternativa pa që të zaventsohet e keqja me të mirën. Përndryshe, nëse e lexojmë Kur'anin prej fillimit deri në fund, Do të vrejmë se Allah i madhruar ka cekur një, e ka institucionalizuar një veprim, dhe i cili pasaj është, bë, është bërë teori për i cilës bërojmë praktikat shumëta e që djetarët janë marë me te. Gjithojmë, el emru bil ma'ruf u nëhjuan il munkër, do në thotë urdhërimi apo u dhëzimi kahemira dhe ndalimi i të keqesë që është në në në swaza të luftimit të së keqes respektivisht të luftimit të dukurive negative në përgjithësi dhe këtë gjë Allahu i madhruar e ka përmendur në Kur'an shumë në një prej ajeteve të surës Al-Imran Allahu i madhruar thotë vel takun minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar let's point for you një grup i cili do të thras në të më të mirën në të dobishme e pas taj urdhron në veprat që praktikisht janë të mira dhe ndalon nga veprat që praktikisht janë të këqia. Dhe kjo është vetën një shembol për ndrysh a jetet që, që përmendin këtë institucionin e urdhrimit në të mira dhe ndalimit nga i keqja janë të shumëta. Ma t'i edhe për shkrimi që u bon Allah i madhruar pe i gamberve, do në të fëtë, si kuze përmendin Hoxha Henis, u e amurohum bil marufi u e nëhafum anil bunker, do më thë tumira të këndshmët u ndalon të neveritshmë, por prapse prap edhe i urdhron në punë, të cilat Allahu i mahdhuron i kaqëtur maruf, do të thotë që botrisht është të pranuar se është e mirë. Ndërsa munkë ndalon prej të keqes, e cila gjithashtu botrisht është e refuzuar. Do thonë, të mirën e kaqëtur të pranuar, ndërsa të keqen e kaqëtur të refuzuar dhe kët e ka e, ka insistuar shumë Allahu në këtë. Kjo për ndrysh është mision i të dërguarve dhe është mision i i reformatorëve të njerëzimit dhe misioni i çdo njeriu i cili në një farmeri kujdeset dhe angazhohet për përmirësimin e prodhimit. Ho gjëndruar gjatë bisedës ju treguat se ka njerëz të cilët nuk e dinë që një punë mund të jetë dëmshme dhe është të keqe, e keqe, ani pse punojnë atë. Fillimisht ata duhet të informohen për dëmet dhe pasojat e tyre. Por unë doja të dija më shumë çka për ata njerëz të cilët paraprakisht janë të informuar se një punë është e keqe, i dinë dëmet dhe pasojat që i shkaktojnë në shoqëri dhe nuk pushojnë se punuari në atë. Po, derisa derisa kemi dy lloj njerëzish në raston thotë kemi njerëz që janë të vetdijshëm dhe nuk janë të vetdijshëm fjala është për ata të cilët në një farmyre janë praktikues asaj që ne e quajmë të keqçe ose në përgjithësi arsye njerëzore e, e kualifikon si këtipë do thot, të thotë të pavetdijshmit vetdijohen e kemi një obligim shtesi ndaj tyre të vetdijshmit për një gjë që është e keqe respektivisht për pasojat e tyre e kështu me radhë ata duhet përkujtuar derisa të përmenden. Duhet të përkujtojmë derisa të këndellën, derisa të shohen një mend se informata ndoshta mund të jetë deportuar në trurin e tyra, në mendjen e tyra, mirë, por nuk e ka gjetur rrugën ose ai ka gjetur të mbyllur rrugën deri në zemrat e tyra. Dhe ne do të mundohemi të them thotë që të angazhohemi me mëshirin më të madh, me maturin më të madh, që e njëta informata do thot, të thotë të arrijë deri në zemrat e tyra e kur ajo të deportojë në zemrat Aty është aty është centra komanduese. Pastaj kur zemra të bindet për një gjëse më të vërtetë është e keqe dhe dhe bindet për pasojat e saj, e posaçërisht bindet se më të vërtet një gjë e tillë nuk është konform knaçësisë së Allahut azza wa xal. Mendoj se pastaj gjyqyrat do të bëjnë ushtar të të dëgjuar dhe të disiplinuar pas zemrës për të, për ta praktikuar atë keqje. Kush e ka kompetencat në luftimin e së keqesh, një grup i caktuar apo mund ta luftojë secili individ? Normalisht nëse i referohemi asaj që hoqja e kremë tha më herët do të thotë se çdo njeri i ndershëm apo çdo besimtar është në një, një mënyrë konflikt vazhdimisht me të keqen. Hmm. Ësht domthon ka një qendrim të papajtuar me ato keqen. Pa më që është e keqja. Pavarësisht se çfarë ëh pastaj reagson jashtëm del përballë së të keqje, por në brenda as kush për nevesi bezod nuk mund të pajtohet me të keqen. Dhe në anën tjetër nëse i referohemi Fjogu të Allahut, asoj al edhe porosive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do të thojmë se nga pajtësia e përgjithshme, pa ta luftuar të keqën nuk përrshtohet as kusht. Ja se çdo kush për neve me një fjalë është përgjesh për diçka. Qoftë përgjesh për vetën e tij, apo për familjen ti, për për për për për për e tij, apo për shrin. Në rregull mbi kësaj, për diçka s'përgjesh për diçka, presia e tij nënkupton ta urdhënon atë që kohë përsi për të patur mirë dhe në anën e të dëngë nga, nga keqja. Pabojë të pasai dhomon dikimi iksa e presia është i gjerë i ngushtë e këto më radhë këto pasaje është çështetë mir po çdo besimtar duhet të ketë të dhënë një një një një qendrim të saktuar sikur se e Mëssofja për ta luftuar të, të keqet kështu që sikur se na ka mësuar pegamet se rrazëm kur çdo kujtë dhe çdo mesul an raiti ju do të kusht bli është përjajës për diçka dhe çdo kush po të jetë llogari parat që është në në përgjithësi. Andaj pasaj filloi detëzën që përesi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ku thot se njeriu është përgjegjës familje e tij dhe ai duhet të vlogari për këtë. Andaj nëse përshëmë një njerëj nuk e ka e, nuk e ka fulturin, ta thënë kushtueshmërisht të, kushtu, të hapur, që të tretet në opinion publik për të tijë, ai ka këto të të, të hapë në familjen ti, e tij, duhet që do të thot fëmijët e tij, to ndalon të keqë, të gruaja e tij, të, të shtëpia e tij, ataj ka përgjegjësi për këtë çështje apo. Qëdo që nëse këtë e kemi para sy, ata janë besimtar. Çdo besimtar e ka për obligim, e ka për obligim edhe pse thash dallimi ekziston në këtë aksaj obligoshmëri, prej personi në person, bashkë nga kompetenca, bashkë nga deturia, nga polësit, mirëpo, parë në sens ekziston kjo e saktuar fatalesht se çdo kush prej neve e ka obligim të refuzon te keqja. Çdo kush prej neve nuk guxon të ketë cilind inferior, po thosë nuk po ndodh asgjë spoku në rreth që tiki përsi për të. Dhe kanë bën që ne timi vështrimi është aktiv. Dhe kanë bën ah. garanton që ne timi ata të parë që ikim dorë nga keqja. Nëse nëse unë dëshiroj që ta largoj të keqen nga familja jona. Dhe kanë përsiqë këtu. Atë në fund më dëshuo që ne timi polistikë dorë nga kjo. Dhe ah. pastaj të kalon kë tek të tjerët. Ah. Me në fund kë përsi dhe na ndihmon që të rregullohemi, dha që të lirohemi nga këtut çjia, çu në rof individual, familja apo ah. apo shoqëror. A daja që mund të thamë përfond është se thot, përgjësia nuk ndohet nga asë një individ, edhepse dëllën nga individ një individ. Andi. Po gjdo kush pre neve ka për obligim që ka nga këndi ti, nga përgjësia ti, nga pozita ti, nga mundësia ti, ta luftën të tjeqen, varsështë, dhe thot, ashtu si kurse e, i ka caktuar rëgjot e kësaj feja islam. Pa, e kuptuam se gjdo individ pra duhet të luftojnë në një farforme në mënyrët e ti... E, të këqesh. Por ndalemi të ajo hoxha e krem se një musliman cilat çfarë metodat duhet të përdor në mënyrë që ta ndaloj këtë të këqë. Unë sfarë dua të deklaroj se po ndajtohem plotësisht me atë mënyrën se si e shpjegoi po hoxha nderuar, dom thotë përqësi në secilë përqësin se individual. Dhe se ajo përqësi, dom thotë gjithnjë, gjithnjë shkon paralel e lidhur me kusht në, në, në kushtzim me kompetenca, dom thotë përqësi dhe, thot, dhe kompetencat e shikojmë bash. Për këtë arsye unë dua të bëj një ndalje shtesë flotësuese. Do them fot te çështja e kompetencave. Do them njerëzit e përgjithshëm, njerëzit e përgjithsi, njerëzit e rëndom, njerëzit e thjeshtë e kanë obligim vërtet që çdo njeri të ta luftojë të, të, të, luftoj të keqën. Nëse jo diku tjetër atëherë do ta luftoj të keqën në, në veten e vet poshtajte fëmijët e vetë, të familjarët e vetë këtu me radhë, këtu që unë mendoj se në këtë rast do thot të thotë të jemi të barabartë në kompetjencë. Por derisa elita në raste të veçanta është shumë më përgjithëse për shkak të kompetencave që i ka shumë më specifike, shumë më të zgjeruara. Dhe elita sipas islamit do të thotë është është e definuar në dy forma. Elita ecën në dy kanale paralele. Ato janë elita do të thotë ekzekutive po e çuhet kuptuesht i janë po shtatmbajtës. Dhe elita autoritative janë dietarë. Elita ekzekutive e kanë, është përgjegjësia e tyre, tonë thotë edhe për këtë të themi për të penguar ndodhjen e dukurive negative, të themi ekzistojnë institucione të ndryshme si kur janë institucionet e ndjekjes të drejtësisë, policia e çtomerale dhe çtomerale. Ndërsa elita autoritative, çu thash janë dietarë, të këtu hyjnë të gjitha ato të cilët din diçka më tepër sesa sesa njerëzit e rëndon. Edhe ata kanë përgjegjësi ta loftojnë të keqishën mirë, por jo në mënyrë ekzekutive për arsye se këtu nuk kanë kompetenca. Mirë po autoritetet e tyre duhet të avohen në shërbim dhe ta mobilizojnë në shërbim të lufitimit të të keqes. Si? Ë, më simban se pelagohet asimvarët do të vetë disojnë nxënësit e tyre, ata ata at, të at, cilëve u japin mësim për dëmet e xherave të këshillat të cilat ekzistojnë ose ekziston rreziku që paraqitet në të ardhmen në shoqëri. Pastaj kozavor kanë një rol të pazëvendësueshëm në këtë rast posaçërisht kur jemi duke folur për ngjyrimin dhe motivimin fetar të, të, të këtyre veprime, të distancimit nga aqëja, të promovimit të së mirës së tolerancave. Për të thënë kozavorët këtu kanë një, një një rol shumë transhishëm për arsye se ata mundsinë e ngritjes së zërit e kanë në një far mënyrë edhe pse nga njerë ankojmë e se e kemi mundësine kufizuar me gjithate me gjithate e kemi mimberin e ditë së gjuma në cilin vin njerëzit detyrimisht për të nga dëgjua i kemi mimberet tjera takimet me njerëz, ndajet, rastet e kështu me radhë në cilat nuk dohet të, të, të poshojmë së folurit kunder dukurive negative okay. gjithë nje me qëllim të vetdisimit të njerëzve për ate që ashtë e keqë, për ate që u kanë osët për në në në në në në në në në në në në në në në Rolin evet e ka e ka përshkruar si si njëri sinjnor i thot i cili do të thotë e ka e ka dhënë një shembull një njerëz i cili e, gjatë një udhtimi të gjatë në përshkëtitje, pas të ndal një nat për të kampuar. Dhe e ka ndezur një zjar. Thotë vin insektet duke vrapuar ose më mirë të them duke u mashtruar pas dritës së zjarrit. E duke mos e patur parasysh rrezikun e zjarrit ndërsa ai njerëzi mundohet të tremb, të largojë ato nga rreziku i zjarrit, do të thotë me ngulum, shkojnë ka në zjarri. Foth Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem e thonë kështu foth jam duke ju kapur juve ashtu si është më sforti për tu larguar nga e keqja megjithatë njerëzit akoma vazhdojnë të ka e keqja. Pse? Për arsyes se mbastrohen pas shkërcimit të asaj që posaçërisht në ditën tonë është e ambalazhuar e keqja, edhe, edhe edhe është në një farmyre e zbukuruar. Do von shkërcimi i mashtron njerëzit ndërsa brëndia është zjarr. E roli jon është të i kapim njerëzit. Sigurisht e ka thonë Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem: "Wa ana akhidhun bi hujazikum." Hujza i vendit ku Kulive të rripin. Vendi më aty, nuk, nuk Pre, aty, i fortë nëse e kap njeriu aty, do të thotë e ke kap aty ku nuk ka mundësi të ikë. Pra aty ti kapim në deti largon prej prej atyra rrezikshme. Kjo është kjo është rola e autoritetit. Po ëndëruaradan e përdorën radhasë kërkon një përgjigje nga ju. Prapasysh e kuptova se jo të gjitha tekçjet janë të një shkallë, a nënkupton kjo edhe ndryshimi i tyre apo duhet të dallojë varësisht nga niveli i rrezikshmërisë së të keqës. Po skuadishim nëse nëse e zbrafim këtë pyetje në në, për, në përditshmërinë tonë. Do ta mirëjani shembull, i shembul, prind i cili kur shkon në shtëpi ose derisa asht në shtëpi dhe vije vije fëmiurit i tij nga jashtë dhe ai dëzon e ndin prej tij aromën e duhanit. Ai është argument ose është në një farë mënyrë e argument që nxit nxit dyshim se fëmiuri i tij ka pirë duhan. Shçetësimi i tij padyshim se do të jetë evident. Mirpafall do të jetë një shçetësimi i tij sikurse me fëmijën i cili do të vjen te nga jashtë me erë të alkoolit, sigurisht jo. A do dishte i njëjë sikur fëmiuri të vjen te Më shenja të ndikimit nga droga sigurisht jo. A do ishte i të ishte një sikur fëmijët të vinin të metuart të përxjakura që do të ishte nxjitje e dyshimit se ndoshta ka vrarë ndo kenë ose çftu më radh. Do thotë mbast kësaj e vërejse jo të gjitha jo të gjitha veprat ekstia e, e kanë të njëjtën shkallë të rrezikshmërisë. Nga njëra shkalla e rrezikshmërisë është individuale. I kanoset vetëm atij i cili e bën. Nga jera është kolektive gjenera ska niveli të mat të urt gjenera niveli të mat të lart edhe ja, ne duhet të kemi ato ngjyra të alarmit se në çfarë çfarë masë duhet të alarmohemi e pastaj në bazë të rrezikut do të jetë edhe mobilizimi për ta për ta luftuar atë kërcë ose për ta zvendosur më të mirë dhe gjithsesi ashtu sikur se ka prioritet në promo, promovimin e vlerave ashtu ka prioritet edhe në luftimin e të kia do të thot duhet të, të bëhet ai renditje për cilën me vajtët mjështëri, A. padushet. Hojjani, s'ku që ndërën metodologjia islamën e luftimin e sekeqës në mes të inferioritetit total dhe agresivitetit të papranuushëm? Morë përgjësisht metodologjia islamën zakonisht dhe gjithë një është mesatara dhe ajo ja e ndjekat mesatare në mes dy ekstremeve. E pëse sëtë zakonisht të njërësit flasën gjithë mund për njërin nga ekstreme ato të naturës agresivitetit dhe dhunës Për në nuk ndërgjojmë, apo rralë hem ndërgjojmë që dikosht të dhe për ekstremitin të të tërë, për ato që është i naturisë inferiore. Po të flasim për agresivitetin, ose për ekstremizmin fetarë, që dikosht ka kuptuar gjërat fetare, njërë agresive, dënë ti, imponet të të tiri, një në dhëndshme regullë, dhe dhe ne i bashkan gjitë e mjë zërëve që li uftojnë këtë qështje, dhe ma d tale me pjesën e mbetur të pandrycuar apo. Un mendoj që edhe so është alarrmuese, so është shqetësuese për neve si musliman. Pa dhe, dhe për neve si gjëlar që të ketë kuptim ekstreme të fesë dhe përdrim i dhunës për ta përhapur atë apo për ta ndrycuar të tjerën në një jetë ku është alarrmuese për neve. Zbeja ekstreme e fes tek njerëzit. Do të thotë që tek njerëzit madje ka filluar si deklarativisht të zbehet përkatësia e për tyre fetare. Mos të më dhë tash e ënos praktike që veç është harru që të flitet për ta. Në kjo është ajo që na duhet ta trajtojmë. Por gjithashtu mendoj që formulimi i pyetjes është shumë me vën që kur flasim për një për një mesatorë të kërkuar, duhet që të kërkohet mes këtyre dy ekstremeve. E jo që ta vendosim një ekstrem vetëm të dhunës dhe pastaj në njërin atij të kuqim se tash kuçi domë e kundërta e kësaj. Se kram muzi që ta kalojmë mesatorët, kalojmë në ekstrimin, në ekstrimin tjetër. Që kjo është i parosia e përzjes me të për gjithë ata. Po qellon këtë ditë në وجërat nuk gabojnë këto trajtim, mirëpo po, po vrem në përmbajtja të ndryshme kur po trajtohen gjëra të ndryshme studiosë të ndryshëm, analezës të ndryshëm posaçërisht kur trajtimi është i natyrës së temave fetare islame, i shumës ata e morën një një një aspekt të errët, të dhunshëm, agresiv që përdoret nga ona e muslimanëve të ndryshëm po thën, dhe mundojnë që duke sulmuar atë, duke e shkelmuar atë, duke e përjashtuar atë, ata disi vetvetiu ta nxirin një meshatore për kësaj. Kjo është padrejtë. E këndërt, për duke do të dem, nga se duke luftuar këtë, ata dashtëm pos dashtëm kalojnë e ekstremitin të tëtër, dhe po të duke se e zhveshën tashlirin nga vlera fëtar që kërkuot. Për tarëshvijë metoda e, e vërte dhe drejt është, gjithmonë e mesmja nuk ka mundësi të, të rjeket vëtëm nga njëra anë, për duke dhe në dy anët, dhe pas taj me matit e caktuara, me, me karinun e caktuara matës që i, i matën gjëratë, e jem saksese kush mësi e kësaj. Po. Kjo është ajo që duhet ta kimë para. E, e dyta që ka ka ardhur në pyetje se përkë i inferioritetit i shumë nuk lean që një jetë inferior. Sikurse saksese ka mund më herë të përgjithë të mëhershme, po nuk guxon të jetë krospokun në një individ. Nëse s'ka për një para sken, ai duhet të vendosë të investojë në veten e tij, duke mbushur veten e tij me vlera pozitive të mira dhe duke e e e liruar veten ti e tij nga tragat e të këqija. Mesatorja e Islam nxirret sa as përmes këtyre dy ekstremeve dhe përmes metodës së caktuar që ne kemi kemi mundsi që duhet ndjekur ë fjalë Allahut azhjan ose fjalë pejgamberit sa të shohim se çfarë re, çfarë rregulla parashjen nëse për shembull sipërse Nishab thonë Muhammed sallallahu alajhi wasallam kur dikush prruga shenjë të keqe le ta ndyshën me dorën e tij nëse nuk ka mundësi me gjuhën e tij Atë çesëm të komo si atë me zëmër ti. Çem të kuptosh se këtu ka një rregull. Nuk nuk mjaftohet me euforia, vetëm dëshira ime për të ndëshirë keqëta rule, dharpoi na ksen me hale për ta zhvukur. Por është një është një, një metodologji e caktuar. Është një mesotore e caktuar që si duhet të digjet dhe është një qëllim i caktuar që si duhet të realizohet. Po. Nëse këtu do të kemi patysht një, një realitet transition. I slavë kur e lufton të keqen, kë disa njerëz nuk e kupton. Ne standomi sot këqa nuk dëshirohet për më shumë këti lloftimi, të shndrohet shoqëria në melaçë, çmos këtë keqë. Abdai disa njerëz janë shndruar sikurse do të thotë në në në, në shërbim sekret. Për janë, ndaj janë shikojnë më njiprënd me, me pat i kanë keqë dhe miksin qof. I stobi duketon? Po. Nuk ka shpërfillim që ta shndrojm shoqërinë në melaçë, në engjëj që nuk bën gjëna kurrë. Esenca e parimit ose institucionet që u quhet mëhet nga hoxha lufti e, uni për të mirë, ndalimin nga keqja. Pakt. Objektivi kryesor që së duhet të realizohet nëse është çka? Është që e keqja mos të jetë ngjyrë mi shoqërisë, por të jetë mira. Çe dikush kur vjen në vizitën e gazet, të shohë se kës shoqëri publikisht nuk bën të zezat, nuk bën të që të publikisht. Atëra duhet që atëherë kur një e keqje merr për mosë Dominus. dominuse Ba, tjet, tjet teper, so si si riziku, do po ashtu po do të dukri modifikat më keqësisht ka mosëçi të ndryrime shoqërisë për shkak momentin kur alkooli pihet aq tepër saq kur dikush nive si shoqërisht shqiptare dëshon nga devianthot si shoqëri janë pianesa kjo rreziku atëherë na duhet të aktivizohemi për ka luftuar këtë në të asnjë botëm që jo edhe keqë që duhet të mos tash ti ti mobilizosh gjithë ato që kemi luftuar me hijë ka se tek e vonte ndaj njerëz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ka para për Venusa do mos dobim në mëkate Mir po duhet që këto mëkate pasoj jo, ti pasojmë pendim tek Zoti. Nuk insiston të më tabani një angel me laçe. S'po kagushm, jo. Po insiston të të të të instalon në veten e tij, në ndërgjegjen e tij, parimin e pendimit. Do të thotë që unë e bëj keq. Atë shikakerton se bëri kërkon dy gjëra. E para, e di se ka bukeq, mos insiston të ta sutej të keqja se është e mirë. Që pastaj e keqja të shndrot në vlerë, sikur se Zot insistohet për mëse kamolev të ndryshme. Jo, e keq ja bëj të keqja, unë e kam si mundësinë rante, por nëse viunë pendo përkat. Për Kjo është mesotëre për dile që duhet të zëre ka thua. Ju inferior, thosë nuk mundu dot kurrë, por do jo ju të dëndshum, që porse punjë, por ku diçka punësa shumë rrugë tash të mobilizojmë komplet ose të përdojmë ndhun ose ta ta, -ta lidhim dikë këto që do të thotë Islam nuk nuk nuk nuk pajtohet me te, në vijet etrasha, thëmë, përse i natyrave, tira, të. Neviyat e Trojës po të nëse detonin pastaj takojnë natyrave të çrimeve të tjera, por domethën, por ajo që na duhet ta kuptojmë është kjo, që përmana më herët. Ne kam uzi ta ta ta porkuvizoj në dy pika esenciale. E para nga lufitimit të keqës kërkohet apo synohet për mësej që kjo mos jetë gjyrimi shoqërisë. Unë në familjen tëm mundura që Kur vendikush mos mos kupton se kjo familje që ka familja gënjeshtarësh, ka se saftës me terren ose dukuri, pse daler gabojnë, tolerohet. Ja se pres rrodhën tjetër që ta permision gabimin e tij. Ose nënë do të sheh letboh çka doll, do këkë policia, edhe kjo është kondicion e keq apo. Andaj e para është që ngjyrimi për gjizmin e shëchëris i familjes i, i, i individit të ngjyrimi njerëzor. Jo një njerz që barti vera, më mundsi të gabimit. Kjo është mosataja. E para dhe e dyta Mesatorët duhet të ndihrojnë gjithashtu nga poria që hoğa e tha, do të thotë edhe doon që i dham faktikisht së bashku përgjigjen kur ishte kush është kompetent. Po. Nëse çdo kush i kupton kompetencën e tij dhe sillet brenda kufijve të kësaj kompetence, gjithmonë mesatorët e dominueshë. Në momentin kur për shembull hoğa si një elitë autoritative që përmani hoğa, ti heq dorë nga kjo autoritet, dashur ndrymë njëri të thjesht, shët, ti, shën këshia familjen e tij, shën shoqërinë e tij, shën gjoma, nuk flet për këtë çështje ata e cënan dhe lufton mesatorë se do ket dhe mëzda. Atëre, të ketë debalans domosdoshë atëre 40 autoritetet e të të bashkuar do ta marr tjetrin po se ai do të ses zbrastir do të hojë lokun po flasin do po luftojnë atë diku tutmë burkët dhe dikush pastaj merr këtë përgjësi që është njëri i thjeshtë dhe pastaj gjithashtu këtë debalansit të shkaktuar nga hoja i jashton debalansin më tepër dhe atëre humbë terësisht mesatorë nuk eksiston fare dhe atëri më vajdimisht ose inferior ose të dhënë shumë dhe këtu dikunës cilë dhe qëqëria nërsa mesetore është aja që ni nështë të kanire kemi utopike veqë ondhër nga se nuk ki mundësisim e gjithon e kjo është aja që ka mund të atëm edhe me këtë përgjë Allah ju shpargrift po sigurisht dhe onë të kërkajha nga ju e, në në vjërësim në pasoja është rrjeve nga inferioritetin edhe nga pa. agresivitetin dhe të thotë kjo është një vërtet që të qas Në kemi probleme si shoqëri në definimin e ekstremizmave, të çfarë do natyrë çofshin ato. Dhe ne sot e vërejmë se njerëzit njerëzit jo kompetent definojnë ekstremizma. Për sa i është ekstremizmi fetar, ka tentativa për ta definuar, të themi gazetarët, edhe ata jo gazetar humbtues, gazetar gazetar raportues për shemb. Po. Ose këtu me radhë, ose policët, ose qytetarë se çka ndersa harrojnë se ekspertët e islamit janë ata të mund të thonë numrin e cili duhet ta ta ta bëjmë rësimin e këtij. Me gjithë atës do të ndalën të kjo, do të ndalën ha. të inferioriteti qële është rëziku për e ti. Inferioriteti e cilë dhe në fëtë rëzikun e malë të konformizmit total. Pse? Për arshu se ndodhe e keqja dhe njeri ju nëse nuk gaba, nëse nuk reagon. Nëse nuk reagon, në qëfar do formen, dërsa ato format e reagimit i përmendi hoxaj nësë, ose aktiv, ose verbal, ose shpa ku zemrat i dijet pse fondolla e, e keqe, ndërsa më pak se kjo, sigurisht e ka thonë Muhamedi sallaallahu aleyhi ve selam në disa transmetime, nuk, nuk ka, nuk ka, mar, nuk ka reagim betejçës. Do të thotë, sjell konformizëm total saqë nesërat, pas nesërat e keqja do të do të shndërrohet në një gjë të rëndomtë, ndërsa hapi vijues është çaja të marr formën e vlera, sa si e aktivt pastaj të zëj vend në shoqëri, edhe të domin të bëhet bo, dominues, sigurisht e u përmend. Ndërsa agresiviteti Riziku, pasoja e ti dhe rëziku për i ti është se siel, siel të keqen më të malë, dhe se dojmë na të pengojmë fëmijun tanë të thejmë nga pyrja e dohanët në ndo një myrë agresive, ne do të shkaktojmë të ajnë ndo një traumë akoma më, më të malë. Ose, ose i këtë për i shpisë? Ose i këtë për i shpisë e cila pas taj do të pasojmë pyrja alkoholi, me konzumim droge, me këtë mineral, me fjedhje e për këtë arsye do të thotë asaj jo, matoria e islamit e cila gjithnjë ai insiston do gjithnjë i përkohet vetëm për t'i ikur rezisive që pasojnë prej saj. Për arsyesë inferioriteti nuk është një një pasivitet të thoi, dykush, i thjeshtë që thotë dikush un do ta ruaj veten time ndërsa njerëzit letë bëjnë çfarë të duan, kanë të drejtë. Jo, jo. Inferioriteti u çon çon në promovimin e asaj të keqe. Derisa ti nuk reagon, do të thotë se nesër Nesër, neve në ndodhin, si Hoxalar, po unë e kam bërë një vej për në prezencën e hoxës, a nuk ma ka të rejkur vretjen. Dhe në thot, heshtja e ti, është do është një legjitimin një asajtë keqëja, dhe kjo është rëzikë. Po, unë tani përvërejtë të shkëputëm e për pak shaste, kaj saj për këtë pjesës apartë të këti emisioni, ne pa dushimri këtë të jemi bashkë, për për për është Të ndëruar të lishikus, juve të cilive jeni duke në ndjekur në përmjet kanalit minjor televiziv.tv ju informoj se këtë mundësi prapër të në ndjekur e keni edhe në përmjet vë faqëson www.qseivis.com Bashkë do të rikëthejme në pjesën e 2 të këtë emisioni, ta në shkoa ku dëshkëputemi për pak 6. Muhammed, është rafu l'arabi wa l'ajemi خير من يمشي على قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاج سيدنا الله قاطبك Asalamu As alaikum të nderuar teleshikues, pas kësaj shkputjeje rikthehemi sërish në studio për të bashkëbiseduar me dy mysafirë tanë të nderuar. Për tema për të cilën jemi duke bashkëbiseduar është metodologjia islame në luftimin e së keqes. Hoxha Krem, pët ja radës për ju është kjo. Nëse një njerëz dëshiron të ndryshojë të keqen apo ta luftojë atë, atëherë a ka ndonjë kriter i cili duhet të merret për bazë se kur do të vihet në aksion për të luftuar këtë të keqen? Ë ka definuar i dërguari Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam Aksionin, atë që ju e qua një aksion. Dënë të të të mënyra se si njëri ju dojtë të vjetë në veprim përbal të keqës. Me fjalet, me nëra amin ku kë mund këra më thëll ju Gajir Hu Bedi, kur është t'i kush për juve një vepr e cila është e papranuar, që dënë të të të të vepr e keqës, le të ndroj me dorën e ti, ka i lem e së të tëja e febilisani, nëse nuk ka mundësi, le të bëj me gjuhen e ti, dën të të Por nëse nuk mundet, fejllëm jështë të të efebi kalbihi, vë dhalike ka adhaful iman, nëse nuk mundet asë këtë të të bëj, të të bëj me zemrën e ti, pyrë këndërimi me zemrën të të të të dhëtëti se ashtë nivelli më juullt i, i, i, i devotëshmërisë dhe i besime. Në brendin e njëriot, në brendin e individit, dënë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t në fotë fillon se spari të reagojë zemra, do nuk ka mundësi të reagojë dora nëse s'ka s'ka reaguar paraprakisht zemra. Nuk ka mundësi të reagojë dora nëse edhe gjuha nuk ka qenë aktive në këtë drejtim. Nëse dua ta heq këtë këçe prej rrugës dhe më pyet dikush pse po e bën një jetë të tillë, patjetër do të ja do të ja shpjegoj, do të ja shcharroj me fjalët e mia. Por këtë arsye do të thotë Zanafila është te te bindja e mbrëndshme, secilit se ajo çka po shihet është e keq. Mati këtu do të ishte mirë, do të thon të të të të shaqoj asa kur ti themi diçka fit e keqe, duhet të jemi të sigurt se ajo më thậtë është e kthjellë. Nga se nganjëherë njeriu ka ka mundësi të fillojë për shtypje për një vepër se është e keqe, e ajo të mos jetë e keqe. Për kët na ka na ka inspiruar shumë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me veprën e tij, me sjelljet e tij, me gjestet e tij. Njëherë ka qenë duke ecur me me bashortën e tij, dy njerëz Kan cën duke jeton në rrugë dhe e kanë fyer rrugën. Ai thon, "O lieve, ndaluni. Kjo femër që po shihni me mua, më shoqërohet me mua, është gruaja ime Safia." I thanë i turguari Allah, "Ne nuk dyshom për ty. Unë dua të tregoj juve të mos më ndani, thani e pam me një femër, ngasë tashish të themin në një errësirë, në një vend të shkret, në një kusht më radhë çeshuruar një mashull dhe një femër. Ato janë indikacione se aty është duke ndodhur ose ashtu do që u planifikuar një jetë e qetë. Andaj duhet të jemi të sigurt se për shembull nëse si në rastin konkret ata dy nuk janë burrë e grua, nuk janë vëllezër motra e kështu me radhë. Do thotë kemi plotësisht të sigurt se një jetë është e qetë. Pastaj të jemi të sigurt se nëse e, dëshirojmë të vihemi në veprim, atëherë veprimi i ओं drociet më me, me maturitet të skajshëm. Butsija, sikur sa thot i perguruan Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zanahu, wa ma nuz'a min shay'in illa shahana. Butsija çdo gjë me cilën është prezente është bukuron. Butsija çdo gjë për cilës largohet ose nuk është prezente është shëmtat. Do thotë çdo gjë mundet me çnjive me krym shumë fisnik, por nuk bëhet me butsi, ai është i shëmtuar. Kështu që duhet të kemi kujdes, do thotë se nëse është një hyetje dikush i personi dytë ndaj të cilit ne dëshirojmë të dhe veprojm edhe ta vetëdijsojmë, këtu duhet ta bëjmë me maturitet, me, maturi, me bucit të skajshëm, pastaj t'jashçarojmë, ta vetëdijsojmë, ta kuptoj ai një gjë të tillë, edhe normalisht nuk do të kemi, nuk do të kemi nevojë për për të shkaktuar incident, nga se incidentet zakonisht shkaktohen për kështu kuptimeve, respektivisht për mungesis, për ti për ti konformizuar rrethonat edhe mundësitë dhe do të shehonta ta ta shënjos është një të keqe. Megjithatë, atë nuk e ka mundësinë, atë automatikisht ke, ke për të krijuar incident. Atëherë njeriu do të do të vihet në veprim përballë të keqes, veprimi në pozitiv normalisht, do të thotë atëherë kur thjet i vetdishëm se ajo është e keqe, është e si, është i sigurt, pastaj është i vetdishëm ve i sigurt se e, aksioni i tij ose i veprimi i tij nuk do të sjellë të keqë më të mëdha ose një të keqe para të paraqartë. Pastaj është i vetdishëm për mundësitë e tij për të arritur deri aty. Por në rast aktiviteteve ato duket që ekzistojnë këngësar tira, nuk mbetet tjetër përveçse dëriu të veproj. Po, Allahu është falëvështojëndror. Derkohojani spitja radhës për ju është kjo. Sa do të mund të na veçoni disa nga aspektet para nga vetë jeta e dërguarit ton, ku praktikisht mund të vërejmë metodologjin profetike në ndryshimin e skeçës. Për neve se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bëhet të shëmbëtyra e vetme që duhet ta ndjekim vazhdimisht kur kemi parasysh kto lloj metodash. Po. që na po i kërkojmë dhe dëshiron ti t'ndijkim ato. Ngase ne jemi të obliguar të ndijkim metodën e pejgamberes sallallahu alajhi wasallam në çdo aspekt. Pamborsisht tonë lavdimin e të keqes, luftimin e të keqes, sjelljet mirë, adhurimin tonë çdo sën, qas Allahu xhallahu ala ne ka u obliguar me të keqëse duke na thënë la katkan lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju e keni në të dërguarin e juaj shëmbëtyrë juve të mirë. Ohtë gjithë muslimanët, e të gjitha umat e botës, pavarësisht ngjyrave të tyre, racave, gjuhëve, e e kës timeout edhe kohrave që jetojnë, rrethonave që jetojnë, e kanë përgjegjëm që këshëm detyrë atë e tyre te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne në rastin konkret, po, edhe kur na dëshojmë të zbulojmë metodë të saktauar, duhet që referenca jonë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po do na të rishitim të thirrë. Sardëshronë të flitni, por islamin le të mbetet referenca pa kontestues në Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dashur për musliman përksllaosim për veprimet e tyre. Për shembull, një grup muslimanësh, një grup kujdiçka, çdo kush është përgjegjës për veprimet e tij. Dhe nëse një grup muslimanësh bën veprime të pa ndërgjegjshme, pa marrë të zëjtë ekstremiteti, atin inferior apo atë agresiv, mbështet ai përgjegjës për veprimet e tij dhe nuk guxon të ëh uh, përshkallzohet Ajo keqë, edhe tek te e këtë të tjerët. Ësë veçanërisht që këtë thejet në amt islamit. Asa si, andaj budohet të them që kur shum të shumë të themi se Islami është i kthill ose është kjo metoda e islamit si Islam, kur dashon të flasim, atë nuk guxojmë ta marrim për shembull as kan, pom vazit kur ashtoj, përse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka sa ajo është i autorizuar rivetëm, ka ana Allahu xhalla uala ç tasbrthan praktikisht kuptimin e islamit. Po. Dhe atë kemi vazhdimisht në argument Edhe në kët rast, në çështje e reformimit të asati, ai ka pas e, ka pas provuar me njerëz të ndryshëm. Ka pas provuar me njerëz më të qytetuar, më të civilizuar të datës, por ka pas provuar me njerëz don don të zhvishën nga të civilizim që janë të njohur si si beduinët, që ata nuk janë të shkëtingës, si nomad, që ata nuk kanë jetuar as me një me një vend ku vajzën duke kërkuar ujin, duke kërkuar gjelbrimin për devet, apo më ato kanë pas intrita të caktuara dhe rëndësisht duke qenë se është të zhvillosë ngarjuar simbim, ngarjdo kulturë, ngarjdo ë civilizim eksplural. Dhe Metin ka pas punë pejgamberi Sallallahu Alaihi Vesallam. Kjo kjo çe po çe tha, çka do të thotë? Këp të kupton se Muhamedi Sallallahu Alaihi Vesallam është për vojtë e tij dhe jeta e tij apo për fim të gjitha shtresat e shoqërisë. Duhet po, të komo si bien sot po. Në Muhamedi Sallallahu Alaihi Vesallam tomarrim shembull për këtë kategori njerëz, por Ajka pas punë me këtë. Gënelë sokstar se to. Si në konë e t'i kësut, ka po asë të mazi. Andaj nuk del asë një vëprim i kësaj kohë. Asë një svi, që njësi musimën, sët, nuk ka mësi të sfidoj historinë në pegamberi, asëse se, si. asë nga ofrë, asë nga lërë. Sa do që tjetë rëbëlimi ndaj fjesë në këtë kohë, sa do që del dikosht të akuzonë në fjenë, të shonë në fjenë, të nënçmën edhe figurën më të shajnë të fjesë, se kurse është zot Megjithat në çonse ne do të kemi lexim të drejtë e Isusit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tacimati jam mundur simati ka dukët. Nga se thash dison njerëz i anshtuohet veprimet e dhundshme duke thënë se s'ka pasaj vakt i punë me këso popësimtar, pa s'ka pasaj, si s'ka pas, s'ka pas aj punë me gjithë këtë. Po, po në ambientet nëve, domthon se naty plotsoj veprimet ona me Isusit të, të ndershëm. E ajo që natë mendojmë se ato veprime kanë levojë të plotsoj me përvojt ona. Ase si, por duhet të ndodë e kundërta rridhemesh për kësaj, në qovë se marëm hisënë e pejgamberi sallallahu a.s. dhe të shumë se ajë, dhe të të të të të të të të të dëlegjia ti, ka mështë i ti merë diso karakteristika. Nuk ka mështë i në detalët e, e, e, e, e holla, por ti përmenë më ato që ka përti si mund të delë pej pe asaj e, jetët e Muhammedi sallallahu a.s. E para vremë se Muhammedi sallallahu a.s. prefrante të, të gjithë të rasët kër vijë i fjallë e përftimit kësi, Kjo është një një një një injirim i pandashëm i veprimeve të Tisavallahu alayhi sallam. E para, e dyta, Muhamedi sallallahu alayhi wasallam insistonte që përmes luftimit të së keqes të lufton të keqen duke mos e degraduar personin. Që son duke konkretë, ne luftojmë të keqen, por çka në edhe në momentin kur personi hiq dorë nga keqja, ai mbeti pa vlerëshhënim. Ka së kimë degraduar deri në fund, s'ka mbet më kush apo i ti. S'soni degraduar të keqja mbe. Edhe këndu Në shoqërinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, personi buka ka, ka qenë qytetar, ka qenë besimtar, e ka luftuar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kur ka hyrë në këtë qytet, është mbëj person me pozitë me autoritet, madje anë besuar edhe poste të ndryshme në në shoqërinë islam. Andaj dallova, me luftimin të keqës dhe ruajtjes së pozicionit të njeriu si njerë, nuk të degradohet. Nëse është besimtar, duhet të rim pozicion besimtar, edhe të të keqë, nëse është edhe pa besimtar, po është njerë, duhet që si njerit ta mbrojmë ta ruajmë por duke luftuar të keqin që buron prej tij ose është bë pjesë, është bë pjesë ti. e tij. Po. Kurçi do të thotë e dyta që del nga metoda pejgamentes ose është se vremse i dërguari sallallahu alaihi ve sellem të lufton të keqin, duke mos i luftuar personat individualisht. Kjo është e rëndësishme. E treta që është e ngjashme me kët, po ka nevojë të të të, të ndohet peqsoj për shkak se është e rëndësishme, është se Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem nuk kishte konflikte personale me askën, në çォnse Është çorhtë e xhivoti i kanë apo e çorhtë të di kanë, e tëra që ishte për shkak të feja e diturën të për ne puntit. Amë ku ne të personat nuk kishim pjesë e jetës e së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa sot ne vrim të kundërt. I muslimanë për shkakun nuk e kanë çev di kanë, si ka puh mirë me të. Ka në inat mbrajmë se me të, ata munduon të ta legitimojnë fetarisht këtë konflikt dhe mundojnë që në emër të vrimit të së keqës të të, të shprooz, me thonë drejt, të shprehë drejt. Arsenalin komplet çka ka kundërshtia kë nuk është përputhje me votën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga sa ai personalisht ka pasur whakaër halal. Kur ka hyrë në Mekë ditë ai triumfi burrënor i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kur ka hyrë në Mekë. Don pastërat i luftimit, përsekutim, ndjekje, shpifje, akuza, këçka ka pasur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kur ka hyrë në Mekë i dërguari sallallahu alajhi wasallam dhe që mbledh datë armishtë tisë, se s'kan pas ka shkojnë dhe u tha me këto fjalë. Çka u a mërmëndja se do të bëjnë me ty sot? Çka u mërmëndja Juve se do të bëjnë me Juve sot? Çka u mërmëndja Parmenari, po më ndani. Po po konsultan armish ti të tij se çka dojmë me juve. Çka çka presim me çka kfurata. Do të do të ma bosh këtë kët se na njofti ja. Përwayat e armish vert pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Periudha 33 vjeçore e konfliktit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam po buzëti ka dëshmuar edhe nga armishi i tij metodologjin e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Ata e kanë ditë Edhe para se të shpallët ky se pejgamber, është i drejtë, është i mirë. Mirë, po edhe kur është fund konflikt me ta, e ka rrugën të puni që ata e kanë ditur. Kjo është shumë fuqishme që, të me që të na duhet takimi parasysh. Megjithatë na duhet vetëm musliman. Megjithatë duhet jemi të urtë. Megjithatë na duhet të jemi drejt. të drejtë. Pavarësisht provokimeve të jashtme që ndodhin. Andaj kur vjen në Mekë, zon çka prindimi më bëjmë më huaj. Ka shumë kam bosh, më thonë, dgjojë Kur ka qenë para shpallës, në dimë që e kështë e poti meneve, për shemë u ishë s'ilë botë mirë se në gjumë, po të është e 23 vjetë luftë në është taki mundësi që të na egzekutash, të na dëbash, jo, ata jenë në bimë se nuk ka ndryshu njerëzimi i ti, të të latësër, ka honë, ti e i butë, ti e mirë, ti e i, i birit, t'mirit, t'mirit. të mirë, të të mirë, pa në të të të të qaj në nuk, nuk prezim për jetë i qka përvesë kësa jasë. Përvizës e televizit ai marmështi ka treguar një metodologji të pasaçme të trajtimit dhe të udhëzimit të konflikteve në të tjerët. Ato ju ka thon, po a them atë që ka thonë një vëllai mi para me Yusuf alaihissal, për vllazëti kur e kishte hudhën në bonar në pus, pas së pës që i shpivë për të, megjithatë thërson la ta tri ba alaikum al-yum. Sot, jo që nuk do të hakmirem ndaj juve. Sot, jo që nuk do t'ju vrasë ndaj juve. Po, po sot m'bajë ne kusht çështën për juve. Shkonini te lit. Ç'është me tota pejgamberi sallallahu alaihi? Oselam, ne kanë kuptojmë se luftohet e keqja për shkak të keqës, jo për shkak të çrimës apoqesh, jo për shkak të shfryrjeve, hakmarrëve personale. Dhe këto çotës na gjim gajeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Oselam, andaj më do të thëkë, kjo është e treta, dhe e katërta që mund të them me të ti dhën fund, pasor që është e e një orë, dhe është e mbushur me me, me raste të ndryshme nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që na pasë gaja mund të nxirrë një metod apo apo një Ne ngjyrim të saktuar të kësaj metodologjie të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të keqes <tis Mutter> është Warm... <tis> se i dërguari sallallahu alaihi wasallam pasi që se kaosen 6/2, por me vërtetësi po ndodhim në shtellime që nësa ti ti ndaj do që që nësa kam mundi të përmarnë siknjeta, por duhet të ndajmë se po vlon kësaj situative. Po duhet që shuhtimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk e përshtonte as këng nga luftimit të keqes duke bënë intervim selektiv në ofertimet e keqes. Do thot, unë e luftoj të keqën, nga se kot bëj me dikor që s'është asën për mua. Por kur bie fjala për mish të mi, për shokët e mi, për vështëmi, atëherë përdor këto standarde të dyfishta, heshti, padrejti. Kjo është e papranueshme. Metodologjia e treguarit së Sallallahu alajhi selem e paraqeton një një selektim të tillë. Andaj kur kishte vjedhur një grua e një fis caktuar dhe që i është I, i është caktuar dënimi që duhet apo për kët, atëra kanë dërguar intervenim dëmesëm tek i dërguari se ta vlassum që mos po arrin ta korruptojë në mënyrë që të ikë dorë nga ky ekzekutim, atëra i dërguari se vlassum çartosën publikisht kishë dal në xhami ku ishte njëu se si të bën takimet asaj ku dhe kishë thënë wallahi betoj me Allahun e madh se poqëse edhe Fatimia bie ime, do ta bënte kët veprim, do t'ia ja i e pjatë njëtë drejtë. I njëjti. Ataj ajo që kanë se besojmë se do ta kuptojmë se metoda e treguarit sallallahu alaihi wasallam e dhënëtohet në këto në këto katër shtylla dhe ky është ajo që kanëve në evin, aipin, rast e ndryshëm nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e absolutë tani kur e sotë ndëshmë kur ka vepruar këtu ose ashtu, do po të besoj që të gjitha të gjitha raste praktike nga jeta e tij na çojnë mu te këto katër katër shtylla me sa ndërtohet metodologjia të e hmm. pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të Këqes. Për shkak të kohës së kufizuar, un tani nga ju kërkoj një mesazh për gjithë teleshikuesit tan, meqë ky temë sigurisht do trajtim dhe më të gjerë për kohësh të kufizuara dhe po e filloj me juve hoje nderuar i krem, cili vetë të ishte mesazhi juaj dhan gjithë qytetarëve që tashmë anashikojnë në mënyrë që të bëni soi madha për rindërtimin e luftëmisë së Këqes. Në minutat që kaluan së bashku trajtuam një temë shumë të madhe, rëndësisht shumë të veçantë. Jitë e të cilat ka refleksione nga mja të ndryshme, ka refleksione nga ata që i veprojnë, ka refleksione për ata që i shihojnë dhe janë prazent, ka refleksione madje edhe për ata që dëshirojnë të ndërmarrin diçka, por ta penguar të tëqeshën mirë, por nganjëherë ndoshta edhe nuk e din se si ta bëjnë një jetë të tillë ose e bëjnë gabimisht. Dua të them një gjë që semen nuk e ja thanë. Standardet për definimin dhe për kufizimin e të keqes janë ato që kanë qenë Dhe nëtët, dhe të fakti, sikur se e përvencuam në thilim, se Allah i madhruar nuk ka dhonë definicion se qka është e keqja. Për qëfar arsye? Për arsye se është i gjithë njohër, a e është instaluar në shpirtin e se cilit. Dhe e keqja para 1500 vjetëve, para 5000 vjetëve, është e keqja sot. E mira e asaj kohë është e mira sot, nuk ka ndryshim. Dhe nëtët, kjo është një gjë shumë e rëndësi që duhet të mos mendoj para 40 viteve ose 50 viteve ka qenë e keqja, sot nuk është e keqja. Jo, gabim është. Sot për shkak të inferioritetit njerëzor duket si mos më qenë e keqja, kjo për shkak se shejtani u as bukuron aty rreth ekqia e kështu me radhë. E dyta u përmendën te metodologjia profetike që është burim, burimi i inspirimit për secilin prej neve, dha është shumë e vërtet për për për fjalëve që në momentin i përcolla nga nga Hoxha Enes. Do thotë kuptojmë se Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem me luftimin e të keqës kur se si nuk e ka dëshiruar hakmarjen, dënjimin ose ndëshkimin por gjithë një ka doshër vetëm përmjërsimin ka doshër që njerëzit shpëtojnë nga, nga pasojat e të keqës kjo ka qenë motivi i ti kërësore për këtë arshu e dhe gjithë një edhe në raste kur ndoshta ka qenë nevoja që dikush të sankcionohet nuk ka qenë kjo alternativa e parë i ka shty Muhammed sallallahu alaihi dhe mikare fuzuk kur ka ardhur njerzit oi dënguar e ka bër një krim dua të sanksionohem ndoshta nuk e ka bër ndoshta është dukur ndoshta nuk e ka kuptuar ndoshta çdo ndoshta çdo qëllimi çka që ka qenë qëllimi ka qenë që ai derisa ka ardhur të rrefehet ta pranojë një vepër të keqe do thotë është arrit ajo ç'është dëshiruar është pendu ka hiq dorë prej saj ç'kjo është qëllimi po Fra shfryrjet e elëfëve të ndrushme, degradimet e ndrushme nuk janë, nuk janë, do të thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam edhe me armismat të përbetuar kur ka pasur mundësi legjitime ç'të përbysh dy bjeshk përmbi kundërshtarët e tij, ka i hedh dorë për një për një mundësi të kthillë legjitime, duke thonë jo, nuk dua të hakmira, sërish do të thotë, nëse jo këta spa ku pasardhësit e tyre do të bëjnë një stëmir. Kjo mendoj se Allah, për neve fatmia. Allahu i është falbledh, ndërkohë kërkoj ata nga ju një, një mesazh për televizionistët. Hojani selam. Si Besoj që mesazhi juon është një përmbledhje e tërës asaj që e tham deri deri më tani, do të mund ta përmbledhë në dy pika ose tre më së tepër. Pika e parë do të them bash se duhet të dinë çdo kush. Pam bashkë kush është ai. Qofsh ëh hoy studu si Islami besimtar, ju jo besimtar, çka do, do të thotë? Që ti duhet të dim se Islami nuk i thot të keqësh pse ka dëshirë tjetë të të keqësh ai Islami. Por është e keqja se keqja nga se e dëmton njeriu. Pambërisht a e dëmton në fenën e tij, apo e dëmton në ndirin e tij, apo në pasurinë e tij, apo në jetën e tij, apo në lojigjinit e tij. Këto pesë objektiva që Sharia e Feja ka ortë garanton njerëzimin, e keqja, e keqja definohet përmes këtyre pesë. Në momentin kur njëra nga këto pesë rrezikohet, atëra është rrezikon është e keqja. Kë ku do ta dim? Ose nuk ka ort, për shembull, kjo është e keqja, pse valla, feja jone thotë ç'është ose pse sigurisht nganjëre o kjo është e mirë pse ne unë mëmëmas është e mirë ose është e keqë. E stomë nuk është i kufizum, nuk është fanatik me mendimin e tij. Pse one po e thënë është e keqë. Pama është argumenteve, pama është jo jo. Është e keqë. Merri të gjitha ndalesat në islam. Dhe do të vreshë, do mos është mrisht. Cenojnë njërin nga këto pesë. Ose është e rrezikshëm për fenë, ose është e rrezikshëm për pasurinë, ose është e rrezikshëm për derën, ose është rrezikshëm për jetën e njeriu gjokun e tij, ose është e rrezikshëm për logjikën e mendesë tij aja alkoolin ne kur ndaluh për shkak se Islami ka qef meqenë se të komo një identitet tëm në ndanim mes këtyj. Jo, doko ku mund identiteti është punë fanatizmi. Po marr alkoolin e dëmton kukun, e dëmton jetën, e dëmton. Të... No, Donë kë janë ato çka natyritë mosim. Në njërin e këso Islami dëshon të bëjë përmirësime. E para, e dyta, e çka duhet të dimë bash se Islami erën kët eën kët luft kundër të keqës është i motor. Po nuk është pozicionim që vëjtë i kundër të keqën, pa marrë çka vim peksat. Jo, me metodoli të saktuar, korreguat të saktuara, madje mund të them me plot përgjësi se është një institucion i tër që ngurthen vetën e tij, pastaj lëmi e sektorëve të ndryshëm të shumtë që i ndihmojnë që arësonë përfundtar të jetë ajo që është e kërkuar. Ka së nganjere i dërguari sallallahu alaihi wasallam me gjithbutsin që e sekum, me gjithmëmshirin që sekum, kur dikush kët izol e kishte keq përdorur, i dërguar për, i sallallahu alaihi wasallam po është interesant, kështu që më rigoroz ndaj këtij Ka, te ka kaluar kufin në keqes, se të në të me ndalimin e keqes sasa ndajti shekse burtikeçen vet kjo eshte rincim me te ruhet me erincim me te ruhet metoda sot te eliminoj dot keqa qe sot nje mendojne se duhet duhet larguat e keqa po ngjithë e prishim mosim tem moralin tem se si, ja duhet larguat e keqa duke ruetur moralin ton duke duhet ndalur e keqa duke ruetur imazhin as senjofse ona se senjofse ona bej me shtozaroka ton agresive dojmë të këshiga dhe arrin suksesin. Është vërtet e kondurë të kesh. Kjo fletosh nuk pranohet. Jo sikur kur jesh vetë, dashë ti sikur të një hajn që ia vlimosh. A dhe vdot jo? Dashë të dojmë sikur burimi që e ka shpëririt këto. Andaj ka metodë dhe ajo duhet të ndjeket. Te asti nuk duhet që të na nxirr nga kjo metodologji, gjenocidia për fel ose gjenocidia për popullin ose urrë në të keqës, gjitha këto janë tema të mëdha, por mbi gjitha më e shënjta nga gjithë ato sfera në kupton këtë rast metodologjia ajo duhet të ruhet pastaj çka do të, të arrijmë përmes metodologjisë kjo është asha që kuptim apo jashtë kësaj nuk kemi pse paralogjë dalluar ne shoh se çka kemë për masën dhe e fundi çka dua të them është me të apo lë është këshilloj të, të gjithë që nëse do të ndihmin me këtë aktivitet po them kështu të lëftohen të këçen dhe bësoj që na gjithë do të mobilizojmë ti respektojmë kompetencat vetë respektojmë respektojnë, respektojnë, respektojnë përgjithsi Ajo çka i takon Hoxhës, vetëm vetë Hoxhës. Po. Leku unë nuk besoj që këto xhaxhanorë kanë nik dorë nga këtë. Nosta dikushun ma pak i përgjesh dikush mati për kohë zgjidhje, megjithatë unë besoj dhe jam i bindur se elhamdullillah pandrimi i takon Allahut te 300, shoshrëjën kosovare ka hojë mart për jetsim, ka hojë mart ndër jetsim të dijmë di se kur duhet më të lënou dhe si më të lënou. Andaj duhet të aq besojmë atyra këto veprime dhe xhamati duhet të koordinon Radhimet e tyre kanë formën simboje që ngat për Hoxhallar. Në ditën e tanë kemi arritur që situata të jetë në kontroll. Gazajemati është kurrëshmërisë, në, në momentin kur jëmat nuk është koordinuar. Po Hoxhallart, autoritativ që ka dëshmuar ma aktivitetet e tyre, urçin që kanë ka pas tendenca që del situatë në kontroll. Po. Që si mendon që duhet këtë një të ketë një koordinim të vazhdueshëm edhe me autoritetet. Sigurisht sikur hoje, në çfse autoritetet çeveritare, shteti dëshon ta luftonin dukurinë, një grup Mandejë duhet konsultimet i merren nga gajëllart. Përzgjedhshmërinë, për metodën, për mendimet e këtyre marrë, e jo që definohet për shembull, akon, dalë krahet e shtetit, mohojnë ekzistimin e një grupi caktuar, pastaj dalë për shembull zonat e policisë sa ka, ai dalë në nuk din pastaj kënd me ndut me popull. E funsi popull në një konfuzion jamulli, që pastaj çdo kush do të definoj çka donë. Po. E kjo do të jetë pastaj shumë e rrezikshme, e rrezikshme për në. Po. Tërpas mesazhet tuaj dhan prangaj u hojënderuar dhe negocish nga hoqanës nuk mbetet mua asgjë tjetër posa në emër të teleshikuesve të të ju falenderoj për kontributin tuaj dhe patyshim për pjesëmarrjen në këtë emision. Faleminderit juve zotësh ulët. Po ju faleminderit edhe juve. Të, të nderuar teleshikues, siç edhe kuptuat, këtu është fundi i këtij takimi. Në bash do takohemi javën që do të vjen sigurisht ja, me një temë tjetër. Deri ather paqja, mëshira dhe pegatita e Allahut të qofshin me ju.